Шувалася нова група жовтих, мов спіліли лимони каченя. Можливо, що почу я, перелякано зиркаючи на водія, у нас галюцинації від утоми. Ми на сонці перегрілись, чувак, схопився за голову німець. Колишок трохи стих, ми висковзнули з джипу і знову взялися гасати за каченятами. Зловили, закинули до першої партії і поїхали. Я вирячувався в темряву, коли жахом зрозумів, що повсюди довкола нас і зліва, і справа, і попереду пустеля кишить каченя. Я з'їхав з глузду, двинувся, неприємна думка пекучою кулею проткнула мозок. Це не просто перегрів, це дурка, і ми всі помремо точно. Бедуїн перелякано лупонув по гальмах. І у відчаї затулив обличчя руками. Зненацька я розрізнив відблиски фар авто, темнозелений пікап, ривками їхав нам назуст. Під час зупинок з кабіни випливав, розлючений, наче ведмідь Бедуїн, лаявся страшними матюками і кидався туди-сюди поміж чорного каміння. Збирав каченят. Скоро він під'їхав. І повідав нам свою трагічну історію. Як виявилось, араб віз до себе додому в Бахарію цілий кузов дерев'яних кліток з каченятами. Клітки були високими, однак не мали криш. Розігнавшись на паршивій пустельній дорозі до ста кілометрів на годину, цей безталанний товариш не помітив, що його авто добряче розтрясло. Каченята застрибали в унісон, по тому, говорячи технічними термінами, увійшли в резонанс з вібруючими клітками і стали активно покидати транспортний засіб. Гори шофер спохватився лиш тоді, коли половина крячат успішно десантувалася з кузу. Поставивши машини поперед дороги, араби вімкнули дальнє світло. І взялися ловити птицю. Давлячись від сміху, ми з німцем допомагали їм. Бедуїнські оази Альхарга, Дахла, Фарафра та Бахарія, сполучені асфальтовою дорогою. Шосе починається в Асуїті, на березі Нілу, йде на південь до Альхаргіз, завертає на захід до містечка Мут Дахла після чого роблячи велику дугу, повертає на північний схід, проминає, фарафрує бахарею і тягнеться аж до Каїра. Оаза сіва лежить осторонь, далеко на заході від основних доріг там, де починається справжня пустеля. Вона розташувалася в западині довжиною 60 кілометрів, шириною близько 16 кілометрів на 20-30 метрів, нижче від рівня моря. Окрім відмежованості від світ, Сіва славиться своїм оракулом. Оракули – це типу пророки. В античному світі так називали чуваків, які мали безпосередній доступ до божества і белькотали різні нісенітниці від його ім'я. Іноді ця Ахінея справджувалася. За переказами Ахінея, який уніс оракули Сіви, Справджувалася завжди. Не знаю, наскільки ця інформація відповідає дійсності, проте достеменно відомо, що до Сіванського Оракула навідувався сам Олександр Македонський. старший на попіл перські війська під Ісом, великий македонянин у зимку 332-331 років до нашої ери прийшов у Єгипет. Примітка. Іс – древнє місто в кількії нині територія Туреччини, без якого у 333 році до нашої ери армія Олександра Македонського – 30-40 тисяч бійців, вдруге, після перемоги біля Граніки, розбила перську армію Дарія Третього – 110-120. Без напружень Розігнав місцеве воїнство, тим самим поклавши край царюванню династії Ахеменідів, перських царів, що проголосили себе фараонами. Почувши про Оракула, Олександр вирушив до сіви. Македонянин дістався Оази і поговорив з провидцем. Про що, саме невідомо, хоча легенди стверджують, що Оракул провістив полководцю Славу Велич, і з якою могли зрівнятися лише боги. Сказав, що той правитиме світом, створивши найбільшу державу за всю історію людства. Окрилений такою промовою, Олександр повернувся в Месопотамію, де ще раз, вже втретє, дав прочуха на Дарію Третьому і знищив його стотисячну армію. Через рік перси, певно вирішивши, що досить, стільки ганбитися, Самі прикінчили Дар'я. Продовживши похід на Схід у 330 році до нашої ери, Олександр зайняв іранське Нагір'я. У 329-му вірвався в Середню Азію на весні 327 досяг Західної Індії, де на голову розбив військо індійського царя Пора. Переслідуючи армію потовченого індуса, македонянин спустився вздовж Інду і дійшов до Індійського океану. Повернутися його змусила не поразка, а в тому власних вояків. Оракули цивим мав рацію. Менш ніж за 10 років Олександр Македонський створив країну, рівно якій ще не було. Його держава простягалася від Дунаю до Інду, охопивши два континенти. За два століття до появи Олександра Великого Сіванський Ракул напророчив ще одному бравому вояці. У 525 році до нашої ери перський цар